Приїхали. Тррр! Тррр! Ми зупинилися перед великою вілою, оточеною парком. До коня підбіг молодший конюх, і ми з Хомсом пішли з вивистою вузькою доріжкою, посипаною гравієм, до будинку. Коли ми підійшли ближче, двері швидко відчинились. І в них з'явилася маленька білява жінка в шовковій сукні з коміром і рукавами, оздобленими пишним рожевим шифоном. Тримаючись однією рукою за одвірок і нетерпляче простягнувши другу, вона трохи нахилилася вперед і застигла на порозі в потоці світла. Її очі напружено дивилися на нас, губи напівростулились. У німому запитанні. «Ну!» — вигукнула вона. «Ну, ну що?» Побачивши, що нас двоє, вона радісно скрикнула і зазу ж застогнала, коли мій товариш заперечливо похитав головою і знизав плечима. «Ніяких добрих новин?» «Ніяких». «А поганих?» «Теж!» «Слава Богу, хоч за це!» «Та заходьте ж!» Ви, мабуть, стомилися, бо день у вас був важкий. Це мій друг, доктор Вотсон. Він був мені надзвичайно корисний у кількох справах, які я розплутував. А сьогодні, завдяки щасливому випадку, я дістав можливість привезти його сюди, щоб прилучити до нашого розслідування. Дуже радую вас бачити, мовила жінка, привітно потиснувши мені руку. Сподіваюсь, ви пробачите мені всі можливі тут для вас незручності, якщо зважити на те, якого тяжкого удару нам було завдано. Мадам, відповів я, я старий солдат, звик до похідного життя, та якби я й не був солдатом, то все одно побачив би, що не треба жодних вибачень. Я буду щасливий, якщо зможу чомусь допомогти вам або моєму другу. Містер Шерлок Холмс, мовила жінка, коли ми війшли до яскраво освітленої їдальні, де на столі було накрито холодну вечерю. Я дуже хочу поставити вам одне чи два запитання, на які благаю вас дати мені відверту відповідь. Будь ласка, мадам. Можете не зважати на мої почуття. Я не істеричка і не схильна непритомніти. Я просто хочу почути вашу справжню, підкреслюю, справжню думку. Про що? Чи вірите ви у глибині душі, що Невіл живий? Запитання явно спонтеличило Шерлока Холмса, Кажіть відверто, повторила вона, стоячи на килимку і пильно дивлячись на мого друга, який відкинувся на спинку плетеного стільця. Відверто кажучи, мадам, не вірю. Ви вважаєте, що він мертвий? Так, вважаю. Його вбито? Я цього не кажу, але припускаю. І коли ж його. Спідкала смерть у понеділок. «В такому разі, містере Холмсе, будьте ласкаві пояснити, яким це чином трапилось так, що сьогодні я одержила від нього листа?» Шерлок Холмс схопився з тільця, наче його вдарило електричним струмом. «Що?» – закричав він. «Так, одержила сьогодні!» Вона стояла й посміхалась, тримаючи перед собою аркушик паперу. Можна подивитись. Звичайно. Холмс нетерпляче вихопований листа, поклав його на стіл, розгладив, присунув лампу й заходився уважно вивчати. Я підвівся зі свого стільця і теж почав розглядати лист через Хомсове плече. Конверт був з простого цупкого конверту, із поштовим штемпелем Грейвсенда на штемпелі стояла дата. Сьогоднішнє, точніше, вчорашнє число, бо було вже далеко за північ. Кострубатий почерк, пробурмотів Холмс. Явно не вашого чоловіка, мадам. Ні, не його, але сам лист написано його рукою. Я також упевнений, що той, хто надписував конверт, мусив кудись ходити і питати адресу. Чому це ви так вирішили? Бачите, чорнило, яким написано ім'я, зовсім чорне, бо висохло воно само по собі, слова ж адреси мають сірий відтінок. А це свідчить про те, що застосовувався промокальний папір, якби напис на конверті зробили весь за один раз, а тоді промокнули, ні одне слово не було б темнішим за інше. Той чоловік написав спочатку тільки ваше ім'я, а через який час дописав і адресу, що може означати лише одне «вона не була йому відома». Це зрозуміло дрібниця, але немає нічого важливішого за дрібниці. Ну, мо, подивимося лист. Ти ба, в конверті ще щось було? Так, каблучка. Його каблучка з печаткою. А ви впевнені, що це почерк вашого чоловіка? Один із його почерків. Один із почерків? Так він — Пише, коли поспішає. Цей почерк дуже відрізняється від його звичайного почерку, але він добре мені знайомий. — Люба, не хвилюйся, усе буде гаразд. Сталася величезна помилка, щоб її виправити, треба трохи часу. Чекай терпляче, Невіл. Написано лівцем на аркуші паперу, вирваному з книжки форматом в одну восьму, без водяних знаків. Так, відправлено сьогодні з Грейсенда людиною з бродним великим пальцем. Еге, якщо я не дуже помиляюсь, той, хто заклеював конверт, жує тютюн. І ви абсолютно впевнені, мадам, що це почерк вашого чоловіка? Абсолютно. Листа написав Невіл. Його відправлено сьогодні з Грейвсенда. Ну що ж, місіс сент Клер? Хмари світлішить, хоч я ще не наважусь сказати, що небезпека минула. Але ж він живий, містер Холмс, живий. Якщо це тільки невправна підробка. Щоб збити нас зі сліду. Каблучка кінець кінцем нічого не доводить. Її могли просто зняти у нього з пальця. Ні-ні, це його, його власний почерк. Добре, але ж лист міг бути написаний у понеділок, а відправлений тільки сьогодні. Це можливо. А коли так, то за цей час багато що могло трапитись. «О, не позбавляйте мене надійні, містере Холмсе. Я знаю, що з чоловіком усе гаразд. У нас із ним така гостра спорідненість душ, що я надміно відчула би, якби його спіткало лихо». Того самого дня, коли я бачила його востаннє, він у спальні порізав собі палець, а я була в їдальні, і миттю кинулась до нього нагору, бо здогадалась, що з ним щось трапилось. Невже ви думаєте, що я, відчувши таку дрібницю, не знала про його смерть? Я встиг чимало побачити, і переконаний, що жіноче сприйняття може бути ціннішим ніж висновки аналітичного мислення. І цей лист – переконливий доказ на підтвердження ваших слів. Але якщо ваш чоловік живий і здатний писати, то чому він не з вами? Не можу навіть уявити. Це просто неймовірно. А в понеділок перед від'їздом він ні про що вас не попереджав? — Ні. — І ви здивувались, побачивши його на Свонден-Лейн? — Дуже. — Вікно було відчинено? — Так. — Отже, він міг гукнути до вас? — Міг. — Але, наскільки я зрозумів, він лише крикнув щось незрозуміле. — Так. — Ви подумали, що він кличе на допомогу? — — Подумала. Він змахнув руками. — Але він міг крикнути від несподіванки, а руками махнути від здивування, коли раптом побачив вас чи не так. — Це можливо. — І ви подумали, що його відтягнули від вікна? — Він зник так раптово. — Він міг просто відскочити від вікна. Ви нікого більше не бачили в кімнаті? — Нікого. Але той страшний жебрак признався, що був у кімнаті, а внизу, біля сходів, стояв індійць. — Цілком правильно. Наскільки ви встигли розглядіти, ваш чоловік був одягнений, як звичайно? — Так, але на ньому не було ні комірця, ні краватки. Я бачила його голу шию. — Чи він коли-небудь... Говорив вам про Свонден Лейн? Не говорив. І ви ніколи не помічали яких-небудь ознак того, що ваш чоловік курить опі? Не помічала? Дякую вам, місіс Сен-Клер. Це основні пункти, щодо яких я хочу, щоб усе було абсолютно ясно. Зараз ми повечерюємо і підемо відпочити. Бо завтра, мабуть, зранку нам випаде багато мороки. Нам було надано велику і затишну кімнату з двома ліжками, і я негайно заліз під ковдру, бо після нічних подій відчував себе стомленим. Але Шерлок Холмс, коли в нього була нерозв'язана складна справа, міг не спати по кілька днів поспіль. Навіть цілий тиждень зусибіч обмірковуючи її, по-різному групуючи відомі йому факти і розглядаючи таку справу під усіма можливими кутами зору, поки або до кінця з'ясовував її, або пересвідчувався, що для розв'язання проблеми йому бракує вихідних даних. Я швидко зрозумів, що Холмс готується просидіти без сну всю ніч. Він зняв піджака і жилет, надягнув просторий голубий халат і заходився зносити в одну купу подушки зі свого ліжка з кушетки і крісел. З цього матеріалу він спорудив щось схоже на східну тахту, на яку й умостився, схрестивши ноги, поклавши перед собою унцію тітюну та коробку сірників. У тьмяному світлі лампи, я бачив його обличчя з орлиними рисами, бачив, як він, мовчазний і непорушний, сидить там, затиснувши в зубах стару вересову люльку і утупившись відсутнім поглядом у куток стелі, а над його головою в'ється синюватий димок. Так він сидів, коли я заснув. Так він сидів і тоді, коли я прокинувся від його раптового вигуку і зрозумів, що в кімнату вже зазирають сонячні промені. Люлька ще була в його зубах, димок ще вився вгору, в кімнаті висіла густа пилина тютюнового диму, а унся тютюну, яку я бачив минулого вечора, зникла. Кинулися, оце не, спитав він. Прокинувся. Хочете покататися? «А вже ж хочу! Тоді одягайтесь! Усі ще додивляються сни, але я знаю, де спить молодший конюх, і зараз у нас буде екіпаж». Кажучи це, він посміювався, очі його блищали, здавалася переді мною зовсім інша людина, нітрохи трохи не схожа на похмурого мислителя, який був переді мною вчора. Одягаючись, я поглянув на свій годинник. Не було нічого дивного, що всі спали, бо стрілка показувала двадцять п'ять хвилин на п'яту. Ледве я встиг одягнутися, повернувся Холмс і сказав, що конюх уже запрягає. — Хочу перевірити одну свою версію, — мовив він, натягуючи чоботи. — Здається, Вотсоне, ви перебуваєте зараз у товаристві найнепроторенішого дурня в усій Європі, мені треба дати такого стусана коліном, щоб я пролетів звідси аж до Черінг скрос. Але я певний, що тепер маю ключ до справи. І де ж він? спитав я, посміхаючись. У ванні, відповів Холмс. Та ні, я жартую, додав він, побачивши мій недовірливий погляд. Я вже побував у ванні і прихопив його з собою. Він ось тут, в у цьому саквояжі. Їдьмо, мій дружий, подивимося, чи не підійде цей ключ до замка. Ми тихо, як тільки могли, спустилися сходами вниз і вийшли на двір, де вже яскраво світило сонце. На під'їзній дорозі стояв запряжений у бідку кінь і напіводягнений конюх тримав його за вуздечку. Ми обидва скочили в екіпаж і виїхали на лондонську дорогу. Там повзло кілька селянських вазів, городиною для столиці, але на вілах обабіч усе було тихо і мертво, наче в якомусь зачарованому місті. У певному відношенні це винятковий випадок, мовив Холмс, підбатожуючи коня й переводячи його в галоп. Можу зізнатися, що я був як сліпий кріт, але краще порозумнішити пізно, ніж ніколи. Коли ми в'їхали в Лондон і проїжджали вулицями з боку Сурея, у вікнах будинків уже починали з'являтися сонні обличчя перших ранніх пташок. По мосту Ватерло ми переїхали Темзу, з Велінгтон-стріт Різко звернули праворуч і опинилися на Бау-стріт. Шерлок Холмса добре знали в поліцейській дільниці, і двоє констеблів біля дверей віддали йому честь. Один з них узяв коня за уздечку, другий провів нас у приміщення. — Хто чергує? — спитав Холмс. — Інспектор Бредстріт, сер у вестибюль з вимощеною кам'яними плитами підлогою назустріч нам вийшов високий назріст огрядний поліцейський офіцер у форменому кашкеті і прикрашеному аксельбантами мундирі. — Бредстріти, якся маєте, — мовив Холмс. — Я хочу спокійно поговорити з вами, Бредстріти. — Будь ласка, містер Холмс, заходьте в мою кімнату. Кімната була маленька схожа на контору. На столі лежав грубий журнал для записів, на стіні висів телефонний апарат, інспектор сів за стіл, чим я можу бути вам корисний, містер Холмсе. Я заїхав з приводу цього жибрака Буна, якого підозрюють у причетності до зникнення містера Невіла санта клера злі. А, пам'ятаю. Його було заарештовано і затримано для проведення додаткового розслідування, я знаю. Він зараз тут, у камері. Поводиться спокійно. О, з ним ніякої мороки. Але ж який він брудний, цей негідник. Брудний? Так, ми змогли змусити його помити лише руки, а обличчя в нього чорне, як у цигана. Ну, коли справу буде закінчено, то тюремної ванни йому не уникнути. А, -а, а що вона йому потрібна, то ви погодилися б зі мною, якби його побачили. Мені дуже б хотілося б його побачити. Хіба? Це не складно влаштувати. Ідіть то за мною. Саквояж можете залишити тут? Ні, краще я візьму його з собою. «Добре, проходьте сюди, будь ласка». Він провів нас вестибюлем, відчинив загратовані двері, далі ми спустилися гвинтовими сходами і опинилися у вузенькому, вибіленому вапном коридорі, по обидва боки якого йшли ряди дверей. Його камера третя праворуч, – сказав інспектор. – Ось тут». Він обережно відсунув дерев'яну панель, у верхній частині дверей і зазирнув у камеру. «Спить!» – мовив інспектор. «Можете, досхочу помилуватися на нього?» Ми обидва ступили до гратів. Повернувшись до нас обличчям, заарештований міцно спав, дихаючи повільно і важко. Це був середній назріст чоловік, Одягнений, як і належало представникові жебратської професії, погано й неохайно, крізь дірки старого піджака просвічувала квітчаста сорочка. Він був, як сказав інспектор, неймовірно брудний, але бруд нітрохи не приховував усієї відразливої потворності його обличчя. Широкий рубець, Слід давньої рани тягнувся від ока до підборіддя, оголюючи в лютому усміху три зуби. Пасмо яскраво-рудого волосся росло мало не від брів і закривало очі й лоб. — Красень, а? — сказав інспектор. — Йому безумовно. — Треба вмитися, — зауважив Холмс. Мені раніше спадало це на думку, тому я дозволив собі прихопити сюди... Необхідний інструмент. Кажучи так, він відкрив саквояж і на моє превелике здивування виняв звідти чималу губку. Ге-ге, а ви жартівник, засміявся інспектор. А тепер, якщо ви не дуже проти, відчиніть, будь ласка, двері. Та тихо, і ми швидко надамо йому набагато кращого вигляду. «Не розумію. Чому б мені не піти вам на зустріч?» – мовив інспектор. «Його вигляд не робить честі поліцейській дільниці на Баустріт, Інспектор вставив у замок ключ, і ми дуже тихо війшли в камеру. Зарештований ворухнувся, але зразу ж знов міцно заснув. Холмс нахилився біля умивальника, намочив губку, а тоді двічі ссори силою провівнею по обличчю жебрака. «Дозвольте познайомити вас», – вигукнув він, з містером Невілом Сент-Клером Злі, графство Кент. Ніколи в житті не бачив я нічого подібного. Під губкою обличчя сповзло жебрака, як кора з дерева. Густа коричнева фарба зникла. З них жахливий рубець, що тягнувся від ока до підборіддя, вивертаючи губу й надаючи обличчю злостиво-відворотного вигляду. Губка знищила також пасмо сплутаного рудого волосся, і ось уже перед нами сидів на ліжку блідий, сумний і гожий чоловік з чорним волоссям і гладенькою шкірою. Він ще не зовсім одійшов від сну і спантеличено потирав очі. Потім він раптом усе збагнув, скрикнув і сковав обличчя в подусці. — Боже, — вигукнув інспектор, — та це ж саме той чоловік, який пропав, і я бачив його фотографію. Заарештований повернувся до нас з відчайдушним виглядом людини, що вирішила не чинити опору лихій долі. Нехай буде, що буде, мовив він. Благаю, скажіть, у чому мене звинувачують? У тому, що ви вбили містера Сент, ну, та годі, вас можна звинуватити не в убивстві, а в спробі вчинити самовбивство, відповів інспектор, розтягнувши губи в посмісті. Я служу в поліції ось уже 27 років, але такого ще не бачив. Якщо я містер Нивіл Сент-Клер, то, зрозуміло, ніякого злочину немає. І отже, мене затримано незаконно. Злочину немає. Але ви припустились великої помилки, зауважив Холмс. Ви даремно не довірилися своїй дружині? Справа не в дружині, а в дітях. Простогнав заарештований Боже мій. Я не хочу, щоб вони соромилися свого батька. Господи, яка ганьба! Що мені робити? Шерлок Холмс сів поряд з Сент Клером на ліжко, доброзичливо поплескав його по плечу. Якщо ви допустите, щоб цю справу розглядав суд, то розголосу вам навряд чи уникнути, сказав він. З другого боку. Якщо ви переконаєте поліцейське начальство в тому, що суд не потрібний, то я не бачу підстав, щоб подробиці цього випадку потрапили в газети. Інспектор Бредстріт, я повинен може записати все, що ви нам розповісте, і передати свої записи куди слід. Тоді справа зовсім не дійде до суду. Нехай благословить вас Господь! Путь, гарячо вихопилося у заарештованого. Я охоче згодився б на ув'язнення, навіть на смертну кару, аби тільки моя таємниця не впала ганебною плямою на дітей. Ви перші почуйте мою історію. Батько мій був учителем у Честерфілді. Я дістав там чудову світу. З молодого я багато подорожував, працював у театрі, нарешті став репортером вечірньої газети в Лондоні. Одного разу мій редактор сказав, що хотів би надрукувати серію статей про жебратство в столиці. Я згодився написати її. З цього й почалися всі мої пригоди. Добути матеріал для стати можна було тільки одним шляхом – удати себе жебрака. Коли ще був актором, я вивчив усі таємниці гримування і славився цим своїм вмінням. Тепер вона мені стала в пригоді. Я розфарбував своє обличчя, а для того, щоб викликати якнайбільше співчуття, намалював чималий рубець і з допомогою вузенької смужки пластиру тілесного кольору підняв краєчок губи, вивернувши її. Потім... Надягнувши руду перуку і відповідний одяг, зайняв місце в діловій частині Лондона під виглядом торговця сірниками, а насправді як жебрак. Я просив милостонь сім годин, а коли повернувся додому то на своє здивування побачив, що зібрав двадцять шість шилінгів чотири пенси. Я написав статті і майже перестав думати про цей випадок, поки трохи згодом. Не гарантував оплату векселя одного свого друга і одержав судової ухвали про сплату 25 фунтів. Я не міг дати собі ради, де дістати гроші, та раптом мені сяйнула блискуча думка. Ублагавши кредитора почекати два тижні, я взяв відпустку і провів її під вигаданим ім'ям в сіті, просячи милостиню. За десять днів я зібрав потрібну суму і сплатив борг. Можете уявити собі, як важко було задовольнитися двома фунтами за тиждень виснажливої роботи в редакції, коли я знав, що можу заробляти стільки ж за один день, досить тільки розмалювати обличчя фарбою, покласти біля себе на землю картуза і сидіти непорушно. Душі у мене довго точилася боротьба між почуттям гордості і бажанням мати гроші. Нарешті гроші перемогли. Я покинув репортерську роботу і став цілими днями просиджувати на давно знайомому мені розі, викликаючи співчуття своїм жахливим обличчям і наповнюючи кишені медяками. Мою таємницю знала тільки одна людина. Це був хазяїн отого... Опіумного кишла на Свонден-Лейн, в якому я оселився, звідки міг щоранку, виходячи в личині жалюгідного жебрака, іде щовечора перетворювався на гарно вдягненого багатого львісу. Я добре платив цьому типу, індійцю, за приміщення, тому був упевнений, він не зрадить моєї таємниці. Дуже швидко я побачив, що в мене накопичується чималі суми грошей. Не хочу сказати, що кожний вуличний жебрак у Лондоні може заробляти 700 фунтів на рік, а я в середньому збирав і більше, бо мав перед своїми колегами величезні переваги. Володів мистецтвом гриму і був бистрій на слово. Вміня дати дотепну відповідь, в якому мені доводилося постійно вправлятися, невдовзі зробило мене досить помітною постаттю в сіті. В моїй кишені лився потік мідяків у переміж із сріблом, і дні, коли виходило менше двох фунтів, я вважав дуже поганими. Гроші у мене ставали дедалі більше, з'явилися чистолюбні наміри, я купив собі будинок за містом, з часом одружився, і ніхто й не підозрював, яка в мене справжня професія. Моїй бідній жінці було відомо, що в сіті я займаюся бізнесом. Не знала вона тільки, яким саме. Минулого понеділка, закінчивши роботу, я, переодягаючись у своїй кімнаті над опіумним кублом, визирнув у вікно і жахом та подивом побачив, що на вулиці стоїть моя дружина і великими очима дивиться на мене. Я скрикнув від здивування, підніс руки, ховаючи обличчя, і побіг до свого повірника-індійця, облагати його нікого не впускати до мене. Я чув голос дружини внизу, але знав, що нагору вона піднятися не зможе. Швидко скинувши одяг, я натягнув на себе жебрацьке дрантя, розмалював обличчя і надів перуку. Навіть жінчине око не розпізнало б мене в цій машкарі. Але мені раптом спало на думку, що в кімнаті можуть зробити обшук, і одяг, коли його знайдуть, викриє мене. Тоді я відчинив вікно, зачепивши при цьому палець, який порізав уранці у себе в спальні, від чого зранки знову пішла кров. Далі схопив піджак, напханий мідяками, який тільки що переклав із шкіряної жебрацької торби, і він булькнув у темзу. Туди полетіла б і решта одягу, але сходами вже бігли констеблі, і за кілька хвилин, замість того, щоб з'ясувати, що я є містер Невіл Сенклер, вони заарештували мене на мою радість, як його вбивцю. Думаю, мені більше нічого пояснювати. Треба було зберегти грим, звідси й небажання вмиватися. А знаючи, що моя дружина... Страшно переживатиме. Я зняв з пальця каблучку, і непомітно, коли констеблі не стежили за мною, передав її індійцю разом із квапливо надряпаною запискою, щоб вона не хвилювалася. Записку вона одержала лише учора, — зауважив Холмс. — Боже мій, який жахливий тиждень вона провела! Поліція стежила за тим індійцем. — сказав інспектор Брендстріт. — Я добре розумію, що йому було важко непомітно надіслати лист. Мабуть, індієць передав його якому-небудь матросу за всіднуку свого кубла, а той кілька днів забував укинути його в скриньку. — Так воно і було, — підтвердив Холмс. — Я в цьому не сумніваюсь. Але хіба вас ніколи не карали за жебратство? Крали багато разів. Ти хіба для мене щось важив, якийсь там штраф. Але тепер доведеться зупинитись, сказав Брестріт, якщо ви хочете, щоб поліція замовчала цю історію. К'юбон повинен зникнути. Я вже заприсягся в цьому, найурочистішою присягою, на яку тільки здатна людина. Ну, у такому разі я певен ніяких подальших заходів до вас. Не буде вжито. Проте, якщо ви візьмете за старе, усе спливе нагору. Ми дуже зобов'язані вам, містере Холмсе, ви розплутали цю справу. Хотів би я знати, як ви досягаєте таких результатів? З сьогоднішнього результату я досяг, посидівши на п'яти подушках і викоривши унсью тютюну. — мовив Холмс. «Е, — Здається мені, Водсоне, що коли ми зараз вирушимо на Бейкер-стріт, то саме встигнемо до сніданку.